På någon ibland. Men vi håller i troben och så en dag Kommer han och hämtar oss. Hämtar oss. Än Vi hörde Jan Sparring med sin praktfulla stämma. Sjunga Halleluja! Det är skönt att vara Jesu vän. Välkommen till ännu ett program, kära lyssnare i Norrköping, Linköping och Vetlanda. I det här programmet kommer vi att fokusera vad det är att vara en kristen och välja lite sånger utifrån detta också. Här fortsätter Jan Sparring att sjunga för oss. Jag kan ej tvivla. Fåglarna sjunger till hans ära och blommorna doftar till hans välbehag Jag hör havet som leker och vinden <följande> som susar stranden fögring I sommartid Då kan jag i tvivla Då måste jag tro är Herren som skapat vår jord En trygghet jag äger Som vet att han lever Och givit oss liv Örklagd giv Det skratas omkring oss Kanske livet är lätt För många att leva i ljus sommartid Men är mörkrets inbrott Drar över bygden brottas du kanske Med en inre strid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 du måste väl tro är Herren som skapat vår jord Den trygghet du äger När du vet att han lever Du oss Här kommer några dikter som jag skrev för en hel del år sedan med tema Bibelpersoner. För ganska många år sedan hade jag ett projekt när det gäller diktskrivning. Jag eh, plockade ihop eh, dikter och skrev dikter om olika Bibelpersoner för att jag... Eh, Gjorde ett litet häfte som jag kallade det för eh, porträttskisser ur bibliska historien. Och i den här senaste diktboken Utsikt från mitt fönster så har jag eh, några stycken av dem eh, i en liten avdelning. Och jag tänkte i det här lilla programmet med några dikter läsa för dig några av de testamentliga kända personerna. Och eh, min tanke var när jag gjorde det här projektet för många år sedan att jag skulle eh, i många fall fånga ett ögonblick i den här personens historia. Nu läser jag några dikter för dig om olika personer och eh, kommenterar kanske något om själva bakgrunden till den situationen. Får vi se hur det går. Adam Son av Gud Den första människan Inte en defekt prototyp Utan en fulländad skapelse Som vandrar, sjunger och dansar i lustgården Herre över skapelsen, vän med alla väsen, namngivare åt alla djuren, gryningsvarelse, mänsklighetens soluppgång. Inom dig bär du ämnet till alla människor. Av dig och jämlik med dig en livskamrat, en lekkamrat. Klädda i Guds härlighet vandrar ni i lustgården. Ät inte av den frukten. Allt annat är ert, bara inte detta. Den bittra eftersmaken finns kvar i munnen för alltid. Och bibelsammanhangen det här är taget ifrån är första mosebok kapitel 2 och 3. Och dikten var skriven 1998. Abraham Abraham levde enligt den bibliska kronologin, cirka 1800 år före Kristi födelse. Han bodde i staden Ur och kallades av Gud att börja vandra och fick se det utlovade landet. Och här har jag hämtat lite tankar om Abrahams liv ifrån Första Mosebok kapitel 12 och 15 och 21. Och den här dikten också skriven 1998. Abraham. Ur innevånare underbart utkallad. Utvandrar utvald. Utdragen upptäcktsfärd utan uppehållsort underbara utsiktsplatser. Utlovade utfästelsers uppskjutna uppfyllelse utlöser undran utan uppgivenhet. Uthålligheten uppmuntras. Utsedde undersånen uppenbaras. Uppfostras under uträknad urmoders uppsikt. Utkallad utvandrare, underbart upprättad. Uttågs utvalde urfader. Abrahams son, som jag kallar för den utvalde undersonen. Han hette Isak och Isaks mest kände son var ju Jakob. Och vi brukar kalla Abraham, Isak och Jakob för de tre patriarkerna. De som på ett särskilt sätt var upphovet till judarna, Israels folk. Jakob. Några ord om Jakobs liv. Han kom i konflikt med sin tvillingbror Esau och flydde till släktingen Laban som var hans morbror. Där var han i många, många år. Arbetade först sju år för att få gifta sig med Rakel. Och när han sen hade gjort det så lurade Laban honom och gav honom Lea till brud på brödlapsnatten. Och sen fick han arbeta ytterligare många år. Och även för boskapen. Fick en stor familj. Och efter många år bestämde han sig för att återvända hem. Men han var rädd för mötet med Esau. Och så kommer han, närmar han sig där Esau bor och han stannar till vid ett vadställe. Ödesplatsen Jabboks vad, ovisshet och Jakob bad.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 Nästa dikt handlar om Hanna, kvinnan som levde i en mörk och andligt mörk och svår tid för det judiska folket. Blir så småningom mor till Samuel, den store profeten och den som blev övergången från domartiden till kungatiden med kungarna Saul och sen David Hanna som var barnlös och sörjde och bad Så här tänker jag mig lite av hennes öde Här är sonen jag bad Gud om visste han fin Du såg mig i templet här en gång med dyster min inte visste du mitt behov varför jag grät men önska mig frid och bönesvar och resa mig lätt och så fick vi vårt barn till slut min man och jag han visste jag lovat ge det igen till gud en dag nu är jag här med gossen min att honom ge min stora önskan är att han blir Guds tjänare. Och den här berättelsen är hämtad från 1 Samuelsboken, kapitel 1 och 2. Och Hanna kom varje år med en ny liten klädnad till pojken Samuel som var där vid tabernaklet hältet. Men Gud var god mot henne. Och efter Samuel som hon lämnade tillbaka till prästen Eli i templet så fick hon flera barn som hon fick ha hemma och glädja sig åt. Två av de färgstarkaste profeterna Elia och hans eftertvädare Elisa. Elia som fick vara med om det största händelserna det var när han blev tillsagd att profetera att det inte skulle bli regn på grund av folkets synd och sen utmanade han alla avgudda profeterna till en duell om att kalla ner eld från himlen och sen bad han om regn och regnet kom men det där mäktiga storverket, det hade en baksida med sig. Ångest och rädsla för drottning Isabel. Hon hotade att fånga och döda Elia. Ifrån första kungaboken kapitel 19. Elia. Trött efter segern. Dödsfruktan. Och livsrädsla, utbränd eldsprofet, vatten, nybakat bröd och änglaberöring ger kraft. Och en sak som Gud sa till Elisa, Elia, efter det här händelsen, det var att han skulle smörja Elisa till profet efter sig. Och Elisa blev Elias lärjunge och vandrade med honom under en tid. Så kommer dagen då Elia tas upp till himlen i en stormvind. Hästar och vagnar av eld. Och Elisa vet om det där. Vet om att nu ska han ta över. Och så här tänker jag mig hans tankar. Elisa Hans mantel i mina händer Men ensam jag återvänder Jag saknar honom så Hans brinnande ögon två I väg mig sänder Jag bad visst om dubbel kraft som arv Än vad han hade haft mina ben känns som vatten. Jag sjunker in i natten. Aldrig någonsin jag känt mindre kraft. Och manteln, han kastade den över mig för så länge sedan. Jag kände spänningen då. Nu kom det för hastigt på. Jag hade behövt mer tid än. Jag saknar honom så Ändå måste jag gå För det var hans sista bud Var är Elias Gud Ska jag på vattnet slå Hämtat från andra kungaboken Kapitel 2 Också skrivet 1998 och efter läsningen av dessa dikter så passade bra med den gamla läsarsången Ett stilla barna man får ej hur som helst. Här en inspelning av Theres och Mattias Martinsson. Ett stilla barna hjärta man får i hur som helst. Det går utan smärta att bli så genomfrälst. Och andelivets drömmar ut i mitt hjärta så att alla mina drömmar i Jesu ande går. The. but för hans bud och så din, din smärta till mig Kristina Imsen sjunger Jag är en kristen och vill det vara. Jag är en kristen och vill vara till måne, Jag är en kristen Du hör mig svar Om hela världen Mig och belig Jag är en kristen Och hjärtas regnar Jag älskar Kristus Det är mitt själ Min första kärlek Jag honom ägnar Han är det värld till Han fräls min själ Jag är en kristen, och kärleksunder Att slaven blir frälst av nåd Jag är en kristen trots människor funder Trots alla läror och människors råd Jag är en kristen som går att strida I Herrens namn är mot synd och värd En ringa i Jesus sida. Som vinner med Jag är en kristen, det ordet gäller Som löser här på min bygrymsfärg Jag är en kristen som färdens ställer Till hemmet där i en bättre värld Jag är en kristen, mitt hemland ligger jag ovan jorden, det sorg och röd Det ingen längre, om smul och tigger Till alla äter av samma bröd Jag är en kristen, det ordet klingar I sorgens timmar som sköljer sig. Lyfter anden på örna vingar Till evig vila i himmelrik jag är en kristen och klappar döden på jättedörren med tunga slag Jag skyndar genast från sorgenäven till faders hemmet och sällan dag Jag är en kristen och klappar döden på jättedörren med tunga slag Skynda genast från sorgernöden i födershemmet hos älla dag. Kristendom utan glamour Ibland kan det vara ganska mycket glamour i kristna gudstjänster eller evenemang en vixel eller ett dop i kungafamiljen i någon vacker kyrka i Stockholm är full av sprakande färger och dybara kläder och utsmyckning. Likaså kan en jättegudstjänst med massor av bra sång och musik på den nya församlingen Hillsong i Stockholm eller på Livets ord i Uppsala eller i en amerikansk megakyrka ha ganska mycket glamour över sig. Annars är det inte mycket glamour att vara aktiv i den kristna kyrkan i Sverige nu för tiden. Kristen tro och gudstjänst och undervisning och verksamhet är snarare skällsord än honörsord idag. Och ordet mission och missionär som hedras och hålls högt i stora delar av världen är snarast fula ord i svenska massmedia. Där det däremot är nästan helt fritt fram för grovt språk och svordomar och synnerligen plump humor eller grova sexuella anspelningar i programinslag eller hela programserier. Under de senaste dagarna har Sveriges största politiska parti lanserat ett förbud för religiösa friskolor att ha religiösa inslag. Och då handlar det inte om att några extrema skolledare och företeelser tar sig örat utan om att till exempel den goda kristna etik och moral som många länder och också vårt land har byggts upp på nu är något fult som våra barn och ungdomar ska skyddas från. Samtidigt proppas alla dessa barn och ungdomar fulla med den nya tidens religion. Att all sexualitet är bra sexualitet och att kön och sexuell identitet nästan mer är val och livsstil än gener och fysiologi. Jag tror att man med ett sådant synsätt går utanför att lära ut respekt för andra människor och deras olikheter, till att istället riskera att många redan otrygga och osäkra unga människor trampar ner sig i farliga kärr. Nu är det väl så att 99% av de som är aktiva och övertygade kristna inte är det för den eventuella glamorens skull. Det följer ju honom som för säkerhets skull sa Om de har älskat mig kommer de att älska er. Om de har hatat mig kommer de att hata er. Jag träffar ibland de många som samlas till stora fästguttjänster. Men ännu oftare träffar jag de få som träffas i enkla samlingar och ber brinnande böner för både egna familjemedlemmar och vilt främmande människor i behov. Ofta hör jag böner och ser tårar av engagemang för barnen och ungdomarna i Sverige och för utsatta människor, för asylsökande som hotas av utvisning och för de nödlidande och hungrande i världen. Flera av dessa bönemötesbesökare är också volontärer vad gäller städning av kyrkan och servering av kyrkkaffe. Och dessutom volontärer på Erikshjälpens second hand butik, där överskottet går till katastrofhjälp och uppbyggnadsarbete i utvecklingsländerna. Och nu i söndags gästade jag Pingspastorn, Fädernas kyrka i Sveriges land– genom att medverka med sång och musik i Tingsta kyrka på landet en mil utanför Norrköping. I gudstjänsten tjänstgjorde en erfaren äldre präst med liturgi, gudstjänstledning och en utmärkt och väl förberedd predikan om Jesus som livets bröd. En begåvad och välutbildad kyrkomusiker spelade både kyrkorgel och elpiano och anförde sången. Och en vaktmästare skötte det praktiska med ljudet och annat. Fem, sex övriga gudstjänstbesökare fick vara med om en bra gudstjänst med nattvårdsfirande och kyrka för på fot i vapenhuset, alltså igen. Och på liknande sätt är det varje söndag, hela året. Det är inte glamoröst, men verkligt. Jag själv är av födsel och ohejdad vana stadsbo. Också i mitt församlingsliv och min pastortjänst har det mest varit stadsförsamlingar, ofta med hundratals gudstjänstbesökare på söndagarna. Men jag är mycket tacksam för ett tiotal år i Vetlanda-trakten i början av 2000-talet då jag var deltidspastor för ett par små landsbygdsförsamlingar med mjölkbönder och pensionärer och en och annan barnfamilj. Inte var det mycket glamour, utom möjligtvis på höstens missionsaktioner och kanske påskfesten i den ena församlingen då vanligtvis hårt strävande bönder och deras familjer släppte loss i drama som de själva kallade för bondkomik. Men äkta kristendom var det jag mötte, där grånade pensionärer fortfarande var scoutledare och söndagsskollärare och föredömen för barn och ungdomar. Dessutom fanns det i dessa församlingar ett aktivt engagemang och givande till hjälparbete i andra länder och världsdelar. Sån kristendom behöver man inte skämmas för eller vara rädd för. Hem till himmelen Det är längtan hem Som driver mig Jag vill ej stanna här Till en främling här På jorden jag är Här jag vandrar som en pilgrim Ut i världens främling jag har mitt rätta hemland bortom flodens dunkla strand oh, Jag såg en gång i Guds enkla vandringsmän Det må kosta Vad det vill Men jag vill ha Till himlen Det är längtan hem Som driver mig Jag vill ej Stanna här Till en främlig Här på jorden Jag är Skrur. Kan den aldrig bli så sjö som livets länder hos vår Gud? Därför längtar jag dit hem till Med Guds enkla Det må kosta vad det vill Men jag vill helst Efter prosastycket Kristendom utan glamour hörde vi Kristina Imsen igen och hon sjöng Jag har valt att följa med Guds enkla vandringsmän. Ungefär så är ju texten. Här får du höra en liten sång som jag skrev för många år sedan. Kom och se vem jag har funnit. bygger lite grann på...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 Så nära Guds rike, men ändå utanför. Med vemod och smärta, med sorg i ditt hjärta, ska du finna. Att nästan en kristen, så nära Guds rike, är ändå utanför. Har du förstått han vill, rädda din själ för tid och evighet. Tänk hur han offrat sig, och nu han kallade dig. In i sitt rike av frihet och kärlek.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 att nästan är kristen så nära Guds rike är ändå utanför. Är du ett böneparn men kanske fångad av syndens barn och minnena från Jag kanske sorg i din ensamhet Över att livet ej blev vad du tänkte min vän Nästan en kristen så nära Guds rike Men ändå utanför Nästan en kristen så nära Guds rike Men ändå utanför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 Och stanna ej utanför Bli nu en kristen Kom in i Guds rike Och stanna ej utanför Halt vemod och smärta Och lämna ditt hjärta Och då vet du Av glädjen och friden Som Jesus då ger dig Att du är innanför och som Jesus då ger dig att du är innanför. Och det där var Lennart Larsson som sjöng nästan en kristen. Jag vill läsa för dig några versar från första Timotheusbrevets första kapitel där aposteln Paulus mitt i sin verksamhet att resa runt och predika evangeliet och grunda nya församlingar. Och här skriver han till en av sina närmaste medarbetare Timotheus. Från första kapitlet och tolfte versen. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Jag som för var en hädare, förföljare och våldsman, men jag mötte barmhärtighet därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla. Att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle få visa hela sitt tålamod först mot mig som en förebild för dem som ska komma till tro på honom och få evigt liv. Ära och pris åt evighetens kung, den odödlige, osynliga, ände i evigheters evighet. Amen. Låt oss be tillsammans. Herre, tack för frälsningen. Tack för kallelsen att följa dig. Jag tackar dig personligen för att jag fick växa upp i ett kristet hem. Att jag ända från barndomen hade Människor omkring mig som hade bestämt sig för att tjäna dig och följa dig. Tack för mina fromma föräldrar, missionärerna i Kina och Indien. Tack för andra släktingar och nära vänner som också valde dig, Herre. Jag ber för mina lyssnare, var och en. Du vet om var vi finns, hur vi har det. Du söker alla människor med din kärlek och du ger oss alla, erbjuder oss alla din gemenskap, ditt stöd och din vägledning. Tack för att du hör oss. Amen. Här kommer en sång inspelad av pingstveckelsens predikantkör som är nedlagd sedan en hel del år. Men på 50, 60, 70-talet under förra seklet så var det en mycket framgångsrik och stor kör med kanske 50, 60, 70 sångare. Och jag var med också där en tid exempelvis på stora konferenser i Stockholm under predikantveckan i december eller under nyhemsveckan sommarkonferens utanför Mulsjö eh, i juni månad varje år. Och det är en särskild känsla att, att höra en manskör och det här är allesammans pastorer som på olika sätt i större eller mindre församlingar tjänar Gud med förkunnelse och församlingsarbete. Mitt val är gjort, sjunger de. Jag har ju en hemsida där radioprogrammet finns när det passar dig om du vill höra om något program. Och jag har också sen några veckor en blogg med ett nytt inlägg varje vecka. Och för att hitta det här på internet så är det www.ingvarholmberg.com Punkt .se ganska enkelt och logiskt och där finns bloggen, där finns radio där finns dikter, där finns sånger och där finns video så avslutar vi veckans program med fyra förkunnare alltså inte en hel kör men en kvartett Herre kär, tag min hand ha det så bra vi hörs om du vill. Där skall tag min hand, led mig hem till ditt land mig själv för Gå genom törnen och snår om mitt mod med att slåckna ta Genom gröds rodens bör. är jag